de forma este nuevo local de, de, de barrio, tenemos que como ha dicho Héctor, pues, realizar diferentes actividades entre ellas pues charlas de, de, de diferentes tipo que nos ayuden a formarnos y a, y a saber de, y a recordar ¿vale? de, de aspectos que, bueno, que tienen que ver con, con nuestras luchas y nuestra vida. Hoy tenemos la suerte de, de contacto con los compañeros ex-militantes del Banco de Cataluña, y bueno, pues a, a la hora hoy, pues va a ser un poco, un, proyectaremos un documental y tendremos la suerte de luego, pues, conversar con, con vais a bueno, tenemos la, hoy es a Farik, a Farik charla el Tomáso y todo de lo que de un poco este encuentro, pues podremos también metarlo con <coughs> E, anda, hau, e, 2019, e, e, eta, Jakim Erna dokumenta hau 2019 Tantxez Televiztan ezak. Eta, elku batzen, Tantxez Televiztan gure ikuspegian, gure ikuspegian, militantena, agertzea. Eta, ez, holako erronka zen, Tantxez Televiztan pasatzea, holako gure ikuspegian, uskolek ere ere historieta horreka baliidantze garauestunik. Guan ere balija hori bete behar da ezabituota, lehistualitza bisamana ez kontzatenak. Beraz, egin behar izan dugu faltuz eta frantseserritako lortzeko frantses gureko. Guan dokumentalada frantsesak, bai, eta bainan Good Shiko duzuen dezaba Indexukbenak iin handia itzesits batzuta bizkidun eta etaetz da askide mod Wag hablarikena jakutsutuko karena b口koko wat harriteta, zaila abizatzen berez akan 13 JOHNING眼 zilea eta etaadeno pulisegen abizatzen buseuna hanguk komen zatvetute dugut emak eta CNF ehen bani Nuan, eh, zer nagello hori da, lehen akatsa, ez, eh? eskabat, ikaroko dokumentan horrekin, barakonduta nartu, apanxez telebizan pasatu dira, eta pasatu, pasatu bai? Eta, bai, bai berik, pasatu dute da, bai? bai? pasatu dute, aski behar du, behar, behar, pasatu da. Bai? Eta aski hain izan da, eta komentatua, bai? eta, eta, bai, ibiriaren ez dut ki bat zetan, eta apanxez estatu arreba, eh, dokumentalur egak ezte, eta, hon, eski korsikan ere ebiligidan, naho, kasu korsikanenak, korsikanenak, eta, hola, rebeipagaudian, regoabian, eta ebiligida ere de beste berkubatzetan. Oduan, eh, hon, bueno, akatsa bat du, diakirin, txikaguntzen dela, eta, iaguntzeko, eh, txikat, eh, zainarez, lehontzuta, juna, mena horrezatzen dut, dugu, ania segituko duzuela. Gero rekomentatu dugu, aniatiko, bai, nahi, txikagurileak egin, garden eh español es Torres. Tené por supuesto. Vale, vale, vale, vale. Ah, ya, bueno, no tengo multa. Pero comentadme luego. O sea, por si no os he dado, de teatro contemporáneo, al Une destination politique très Pour attirer le monde sur la cause basque, les quatre stades ne manquent pas. Le méré et l'authenticité, la fête et les chants, les danses folkloriques et la paix basque. On y conclut une image de Pinal. Il y aussi sanitariste. Je suis convaincu de l'église de dire qu'il y a encore Thank <laughs> you. lehen uratza bezala. Aki, tegan niri, betu niri, ez zian amaldiru autonomiak. Eta, morbat zutamagit, ego amiat. Avetza niztutok lezenza autonomiak. Ego, kodok autonomiak, eta zai guazki ez. Eztauri ez, nahi dukuna. Aki, kiparatea entzatu, autonomiaren eskak izuna, eskak izuna, eskak izuna. Eta, ikparaldeak bali balu bere, bere gaintasunar, bere, bere ezagutza eta bere gaintasunar otuan egressa guztan handi dira ademazan kotzea dekole eskin eta eskolerdian egitzen. Eta, optik no, eskolerdeak, eta egitzenko behar du, izan behar du. Eta, ikparaldeak eskoleria ez Eskolenean egitxuko iparaldean izanberdugaz. Otako bera ikonan da, e, autonomia hori izaitia lehen uaz battean iparaldean. Miak gauza, eee... gara e, dut e, bai? gara da, eee... batu urai, gugote antanagoraz, gugoka amatunik Bai? Uri mila, garen gugote induruan, gugara, eee... estrategia, txikikoen bogotan amatua. E, eta gerozten pasatu dira gurean. Eta... Hama, eh, nago, ostana zei duteo bai. Eta... E, Egia dauek... E, e, egoera ere... E, aldatzen... Eta... Iparateko e, lentearen ikuspegia ere bai... Eta arretzaren edo boko anotonen Eta, horien ikuspi geren aldaketa bat Eta, eragio gero gero, ikusten duzen ezagena enaien gau. Eta, ikusten <laughs> duzen ezagena, azken gulta horretan, ez bergutatea azorik, eragiteko barburikako militanteak eta, eta ez dut eusokatzen. Eta, ako gira gero nire, eragioan eta arrazen dako, eta horako dokumentala pasakudar francesa eh harai gure proiektua duela ere eh gure traztea zenakoa mandeguko eta gure helburu politikoa ezten emaitza eta estaba bai iraztia eta eta baita abekesan ez direnak ere erakartzea gure gogotartea da eta hori hutsune martibaroa dira saiuruan gai bat martibaroa illa karmila gellende bizutira eh galbintzei goi e, paragoaren eh, instituzio esikoa eta e, eta a behar, a behar enakere, es, moziben, eta ez erren baterai zen, ekspotzeizan planeanekarezia eta nahiol zirenрип eta ma löpik zintza agончan begueta ahalparia eikka bordean sult разделango eta abitu nartxak urb izatea abitarazrial, iraisun gertxak da instituzioa kennism statisticsko etalassen autonomia gugun gira autonomian Da, beken huetan, eta, eh, eta, eta, beken nuktea huetan, ipar dugu, instituzio bat, nukaitean. Iparateko hiru, ete aldean, nortu polituenak eta, eta servailtisa, judeak de polituenak. Eta, beken nuktea huetan, 207-anak. Uruguai, izanen daren aldiko, bila mazazpiko utagean, instituzioan eba, eraike izan eba, nik beharreko 3%a. Ora, eta gaur haitu den une hori bat zula, biena da aztertu hartzea. Demi txosatu berbat. Horrela, ater objetiboa ere, grupiaren lista aterak eta algún konbentzio egite hartzea Dios, eh, sigue dereferenzando Suez. Eh, en Escora. Pero, no, no veré, yo voy a firmarlo este colezo. Mira ver la cosa. Bueno, para guiar los partenariadas guztia, sabes la partida. Igual o sea, si te va, luego podemos nos sigue en la noticia tehiz cyclesa somfruantziak iner surtout historia, zidak, HHH JANISTAS, ses gibraltzen. O politiko tute naigán negar oku iran ponzo politikoa instansen. Espaiako mal eyesoreiko me h эту ego no nis em 10 e portraits me la 여기에 ture benовать discordan! Anteo, dene nombree. El empaten brillatzen, essen orkako bat bat ez dago. Erantzukizun duten dute, orakat. Ez, yes, da terrorismo di. da, ikusten iechetxeak. Ba, eh, hoe dietzena? Ba. Deu, de que terrorismo da eh? ta, eh? e... terrorismo tauri. Ez terrorismo. Bai, hori da gezuagoa. Da eh? Pero, mm -hmm. bueno, eh, postu zeregin zara Europa, Europa bende beruetan, ji ariste, mm. e, sai, itzupili esartzen dira mundari eta pazitu estu Hori toro joma. Aguko bainaite iraun dituz sabe hon bugu tala horra batua. Bai, bai gabe den ere. Arai, zabenek boot da. Albatua horra batua. Laguzteko. Eh? Mainan. Eh. Benan do si. Eh, orria iruzitu gune asken 2020 eta lizararen derrialia eta ikusi hori entu zelais. Oriu zelaitasik naboko nasqueta bada. Ez. Eh, nahiten dut eta baliatzen dira urtak bogokaguziak zikintzeko eta zaku gurean Eta hori izan da e, ere, ahazene eta ipat, bogokagumak gorean estrategiaan baztetzeko. Jutruki izan da edo zuen ikintza guruntuik ere, bere gara tegoz moitza eta eratzi dutzen eta da. Eta egizten dugu, propaganda deningara ikara ariko, ezin. Eta ikusten ari dugu, e, ze eragia duen balak zuen egeren Proztio Soberdı, Edherba, Yamien BO20E, Tudesta eruazatzen era F apologyi hani edu leholulu inεί kabbal겠어, ENTO EI,�rewood aesthetic, etako 나중에,istia lunasinstrwei, etako,kera ,皆さんak atzada eta btu et er literun今回anda,ikaragusten eta sind heavenly ark lendingan e Ke деревua dena kitu? Mera videok kendaino kitu ,eskitu beskol zera,ieski. Bale izoteek nireyekivieta, Na, nola, gusimertat, duduma izan behar, bairo miko eriak. Bairo, de, bairo miko eriak, duela, zometri labete, aptu ditu, aternetu ditu, begoi bat egusatu, jari, geizlari, nola emigratuak ez dokinan. Bai nani, gusimertat, batzuk zen, nola, komentu batzukten, mito ...ianistak ekarazten ikusten gure desmigat. Eh? Eh, hori da, Gopagandaren, ta eh, tagindana. Otago, Sanxex eta Espaino estatu behar jakin izan dute, eh, Gopagandaren bidez, eh, senta hori da jokoan ingitzi, publiko da jokoan nena, Gopagaren bidez, Gopagaren bidez, Gopagaren bidez, ez ginen pentsatzen gozti, paraudian, Egaldian eh, ezagutia ho, eta benaren Egaldian ere, Gopagaren bidez, irabaztia es militare idoster no a questo colonel incontrato lo maggior sottopole contabili militare lui bastenale si è scritto lui a spignar che va buon partito lui da tutto quanto es militare <laughs> eh militare bastenale sembra 15.000 urbanatori diversi da militare gaiatzeni militare invece della coordinativa pista e da rivolta associazione da eta e, konscientzia akoraztea eta, eta mobilizatzea yani, hori <tomstaamam> <of course> da nolura ez egiten dira ez. Eta gen diak martxan emaiten eta genia martxan emaiten da, bere gain jartzen da eta mugitzen da ez. Eta hor, gokogarra matorek ere da pusta joko handena jokoan da, ideien jokoa da. Horrean, bat ez, da, ideia hori egin zinatzen dira, mugitzen dira, martxan da, gozak egiten dira eta egitzen dira, jende diak asetunda bere gain hartzen, antolo eta hori. Ena, nebentuatzen, ekitzetan zerituz eta aldi horoz, ustatuak, batxan maiten duberi, nagoziak, apropagantan. Eta, eta, eta, regimeti, lopzeltu, jenden, inizia, gineak gineak, bohuka, horitia, ustar, eta erregimeti, lontzen du, jenden ilizia, indultziaz. Eta horretak ere gineako erregiaren gogu, eta horretak dut zuen kontradirataz, giden dirat eta bendukas ahazten Odean militanteak ez dira gilego eri egitarak, ira etxaiak gila dira. Eta ordean, e, eta jihadistek, e, labundu dute, gotara, e, nahasketa duten egitzen dut. Militanteak, abertzaleak ez gilego, abertzale militanteak, dena dira terrokezka. Eta denak zekuruen. Eta, e, eta ordean hori da, hendetzat, henduriko, agatzenetai bat, ere, ere, ez da bakarra benan, gogo e, karmal doren eskateria guzteko, aldatzeko, ez? Es? Hore, eztu behar, gogo e, karmal duak, gogo e, karmal duak ez dela barriatu ugeak ez den manera bat, ez? Zagun e, barriatu dukuz, ez dena behar ezkoa ikuztekin nuen. E, Baina e, ikusi behar da, zes bat da gogo karmal duak. bat da, erabiltzen dena, dena, erabiltzen dena, e, emaitza horak Halu gehiago emaitza unifikatzen, bera, kresna bat <coughs> e, e, duela, gugeti egiten dugu, daga, hori gura ino, bohokar segitzen dugu. E, bohokar batua ez dugu, dugu baina bohokar segitzen dugu. Bohokar segitzen dugu, elgu gura hori ez ditugu adietzik gure ergo eta bohokar segitzen dugu. Bohokar segitzen dugu, enak ez bohokar bat horreti, eta, eta segituko dugu. Right. E, komunikabideak, Bain-Francia eta Rai Espainiago, komunikabideak, esaten bali mazuten suez tinetela terroristak, nik esaten dut biba zuek, eta biba zuek borrakak. Neste ikus. Bile, bila dut. Horne, hori patria, <gurra> saludea, eh, batean se lasa츠nduk eh eta funtsionaritate zik desaut izan duten arteko funtsionalbait da hori eta hori lasa츠nduk eta berria guztien kontseptua nerizia eta dela ba eta bat duten den hori eskatat eh arabera arabizak zona babio banke Entae da guenpizca bat sentitu eusождения derenátiko bat cuanto החile na irabilitatena dagueta da regretueza ere Bax shiki horik anak eta, konenpizkalenda bat eta organize disciple da Eta ninguxta diparan handekoa burrukatzia, diparan handeyuk duan handia bizarte egunak eta nazio egitezaχela joanitations ondolaak herra burrukatzea diparan handik egunarean состоziklentakeaidades diferentes zailagera bat abri ждatea batena onda wateru Eta hor badu hitz osote jasotzen eta ni pizka osote jasotzen eta ez da ezagutzen, ez da ezagutzen. Aldaketa hor badu hitz osote jasotzen. Eta gero egia dela zure harratarratas ez berenetan zitago amaitara bostitzen zenbat da eh eta tailkeren arteko ezauztasunak eta bueno, teoria ikatu dira eta eh jaiz oh. <coughs> ezan eh, bueno, eta izan dela baita tailkeren antia ni banaldean eh dirabira dago ezanda eh eztaba iraingo berri. Bai. Eh? Eh, eta eh bueno, bon. <coughs> ezauztasuna funtzioa zen, bai, eh eta gerande egiten zuen, ba E, Berdu gu ez, ez, ez gira 2 estatua enkontraatzenak, ez? Eriki bi bat gira eta ez gira 2 estatua enkontraatzenak, ez? Lehenik, bera kauten dukak dudumai, ez? Bat kautatzen dugu, inda guzeka maizten dugu. Goko kauta, estatua eta gero, joan egira bestean enkontra. Eta gu nola, ego haudean, inda ptsuago geirean, eta entzinak duago, ez? Lehenik inandu ego haudekoa, ez? Eta gero egin dugu egualdeiko. Eta, eh, gokelaitek imenatzen, ba ez, hemen bada egoera zaila eh, ibarraudean, eztralizaitea eh, agurizkoan da ibarraudean, eta regu, bogokabatea eman ez, egoera polituari egokitu e, bat. Hemen, bogokabat, konzientzia bat, berriz piztikota, inaltzekota, guaidanik ez du, ez gira bere Behar egiten bagira bat ekeretun nena bezala. Behar egiten bagira, ba, ez diak egiten eskodun izan egiten ingles izan egiten. Eh, e, bat hori ba, egiazki eskoditza egitea iriskoan zela eta beha zela gogo gaurri entzina dama. Ba. Eta burkela egiten inguena bakarra egitenko hudez, ba, ben, bente bat ekeratu egiten dugu. Tue gogo gara Espainoan estatuaren kontra, gukiparraudian antxestatuaren eta aigar lagundu. Bogut gara, aigaren erga, erga, boguka lagundu eta aigar milantua ez. Eta ordehaz, gukuntzezko desa, desa doz tasonek. Eta orduan, horek, ondorio bezabal, ikagiru iparraudian txekolako konkurentzia, ez, errola... Egokearen... Eh, Ba, batu eta, eh, <tos> kompetentzia. <tos> kompetentzia, zain. Zainta, bako txak, erakundean batu bako txak, berazito militanteak, ordelekuak, etxeak, eta autuak, eta anera gita zain. Eta orduan, ba, erakunde bako izan da, luhau den berriak ginean, eta ordeak militanteak ikia da, bakuntza ere etxeak, eta ordeak. Eta orde izan da, e, kalapita banu izan da, irakau eguriak eta baita ere geroztengu politikoa eta hori batzuk estrategiat jurtegatzen dute besteak hau hobe pixoak estrategitaude gabundu du pixoak arratsaren mugimendua eta horrek garaiz ez eh bueno ileras eh gorburkari eskerre kontsomat eh ilera iparaldea eta onarkua eta irisan dela eh eta esta es genial, imparablea de la idea de que era político-verecía el conducto en actuar, en la zona de la Tegautica. Ustedes, a través del siguiente, la conducta en actuar, imparablea de la idea de que era verecía, y a ver el mismo verecía, y igual, para imparablea, para ganar gobernaía, para Lugaldi desu erdien, egoela pereziekin eta konduta nartu erdien. Eta hori, un zizko, ezkabaiarak gauk eta nolako eskolegia erdien du, eta zentralizatu bat. Eta zentralizatu bat, zentralizatik, egoa, gasteizizik, edo, bikoztik, edo, monostiakik, berdin. Ego eskolegi, pederal bat, edo, ropedera bat, edo, dituenak eta orei protesto no, osoa baiotar eta gaugungoa ere edo biakoa eh. Ezkerrenak eh. situazio. Ez bai puski dubetmanki eta satiketan edo dezenteko esperoak izan da. Aztertu dela zaintza txikuna. Karaldea eta komunitatea preso editu girearen, eta Parisan editu girearen hor ok, denak uskalduan ginen berditz preso Eta hortik ere, eto gida, berri ba, bat. Eta preso-degietan, ere presoa, berditz arkeartu berditz. Eta hortik, ere, estrategianen berditz eta montaketa. Uztedut, malo muskien ere, ere presoa batu berdita berit txanderean zeari pa posta ezik pa galeko asko txoa. Hundi eta badau aldatak dagoen momentu batean ez dut, baina chico dut edo pintztea da markoteor marko desberdina ona ta fiska diparra lekuak litzuko ditugu hori ni gustatzen dut isa da hori hartzen uzten da liburu potentzialago seta liburu adosunagozuk eta gaso soterrikimoski mailu liriko duen eta da eta bada hola maila eta eta es enuna, eta estakin noaino bearreskuak ematenuna eta esakin noaino etika edo beteko eskola uste den gora eta berrez igualitani paralea ortagonismoa dentro hartzen eta organizazio barku dere eta militante ah. bearra duta dortaskoenos me libasik eta beste den laboz jarriamo dorti martean batean ba, dure, avo, sota, sota, marco osotasunetan hartzen du bere, bichadoruna hori ez dago ezagik ba zure kontatza. Ba, begorria eh, eh, berezia keo biraldi zu buruzaintzukozik ari. Ba, eh? ere ez du ziurra de egoktabat Elia Tiniramat mantzetu talako. amilrai eh obergastasuna ere pesuen movementu batez eskoal perso hori ta perso hori kon abukatren kolektibua da WSLk coinak taribetak ere eh zen elkarguna sumarresteita gero politiko mailan horrengun politikoen arteago da dago ere gaitasuna zuta itsailera dugu eta antzestatu baden e, zentralismo eta autoritarria eh? seda komunikatu horra soberania tributu eta eta berro bada e, gaitasuna bai eh bai eran eh kolokamo Iza izan estrategia amanko mundu bat antzeska plan kontra enorma eh, mm ditu. Hau -hmm. bakotxak bat du gure beri historia, eta... Hau gubira du zen ditzen gira, hau ari e, koksik aretak, e, mm -hmm. guretoinak, kutsikar dugu dira, guretoinen, guboka batu batu batera batzuten e, leherago, e, eta iruta nori Eta zanak adan, hilek ero urtsia sotan. Ego izan da mekitz, ok mohen dubat, ikartasun eskua, eskodun ekin, ok peresiki ere, erabide izan da ere bezala, erabideko gritante, gode eskunteko, eta bretania ere. Da bretaniako gritante batzura, bezala eta inibidira eta batzuk presunerian ere, izan dira, behar mutuza aurri egin hartzea gaitik. Ma, dutenaz, bai, ma, torsika egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, eta bistoa, eta bistoa, Rantzestatuan, batzestatuan kontrako bautautan, gure ez bistoa, eta bistoa, eredugu ez dara eta ez dago peraren alditik, Ego behin oa, egin zinaturok dira, ez, babukazte batak, eta ez gozar ebarez, e eta, ba ebute, ebute, ek, da gozare ba, e gara ez, ere elektorak, eta baduzko ba dute, horiek badutela ez dut iso behin eta autonomeari buruz, behin, hubitzan ari gira. Eta, galopegun, azkenean bote sukundetan, nazionalistak, e korsika e, e nola ditzen dute beren ez, nazionalistak, nazionalistak, okan dute, gehiengua, ez da, dute, bo, que llegó a dutte parlamentuan, que llegó a dutte a dutte, en ir a gobernoan. Cosi capó, es la primera, <coughs> <coughs> ¿verdad? Bueno, ahí. <coughs> ¿No habéis visto un un lugar político a ¿eh? España que dijo, que y así la encena vía su hermaná para nosotros. Pro mini propaganda a los Judiko, Programas Español y Corea supongo que existía en Estados Unidos. organización donde no边 lo que llamabrón por nosotros. Yo ahora sé Eta, iku gau gai, mi pera, txuena, narkesuena, eh. eh, epe, motzeko, hampen gura nagozikia, mehiduriko, besuen egoera lan. Eta, zueten abadar, lokoz, horretan, eta ez da, mahin hortan deusain zinatu, eta eta, eta bor, ba du mundu eh, bere guzbatora kasua ez eh gure hutsalatzea ez dira aski mugitu hutsa eh subarmenti berri berraki du zerbait argi bete dotan zerbait hortzeko dotan nizalde eh, frances eta espainolos satregandik ba berda mugitu berda mugizatu berda boga eh. eh, eh, eh, eh, eta eh moztasak nekei bai armak utzi itugu siloan baina berda boga tur mugizatu eta Kexoak iztira askatuko, hola, egon batez, e, Madriena, Paristeen, e, to idei abatu kan dukte, orta zarekinen diegu eskodun behin, eta askatuko ditugu, behitzen, hau bat batzatzen, e? behar dara mugintu, berda inla handi eman bat bau sortu zer hori iksaz. Gain e, eusnez, abezzelem hori bendo gaur egon, nipararen e? ez dugu hori gure gure entasunetan zari. Eta e, ma, ba behar gine enten dukaz uste ne duu per shorta fisot eh muri eh sinor angolada eh duita zu fiskoar balemandu ua ah, eh o muri tutto eh, gara la nuaien gas estadik ni ke estuder estarie espenat argido obra rola duu culpa es bai tira gai e sua gastzeteko da que era se ha dicho en el mundo, y no se ha dicho nada. Y no se ha dicho nada. Y no se ha dicho nada. Es un consejo. nuestro estado, ahora, ahora. Sí, te haré una pregunta a ti. Eh, hace unas semanas estuvimos aquí en una charla también, pues un poco acercando el tema de, de Kurdistan una compañera de una asociación de italia Solidaria con el Puristán, y ¿cómo percibís la, las ideas que vienen desde allí en torno al confederalismo democrático? Esa otra concepción que, que ha arraigado allí fuertemente y que es una propuesta para la liberación de los pueblos que, que no se enmarca dentro, no, no se limita por, por, por fronteras, sino que los pueblos eh ahí donde donde se encuentran y cómo, cómo, cómo veis cómo lo tienen vosotros estas ideas que llevan de ahí? eh bueno resulta que se aguntan eh ahora cuáles son pues de ahí adelante eh todo sí, sí, eh, eh, idea ori, eh eh isotopei hori desaraski ezaguntza eh está aquí ternora Gauzatzen ahorek, ez dien bat. Eztaturi gabe, hori da. Nosti, kude txai da, estatu nazioa, eh? hori <tutu> bai. Benar, menolatu segim estatu hori, hori ez dakit. Hora, Josep. <tutu -tankit> eh, Leko gumea eta hori. Kurduan. Basak zuten zaudela ere, lau Erba, la Siria, eh, Irak, Irak, eta lau etatuan mm. azkenean, gulta, amazena gulteazko morroga eta azkenean Bai, oriela pizka esan dago, no pasa ez da bizitzen, nagoitzago ere, o sea, dena ez ez dugu lortuko dena baldera, bueno, ez da siria ba, pizka ba, idei hori ba, este da, zaun, atzak beren hosko dela nueva, garia da, arroa, ba, ez bada go, kaka, ez ez dugunahi parraldea, dagoitza leke mm -hmm. dago, horren inguruan, eta pizka. Nahi Euskik, ja, no, eh, ez dut uste, oain, eurkia ez duen siniesten gehiago irautzan mundiara, ez? Ez dut, tokian, tokitu gogorukak, merri lan itzinatzu, eta bidea ortik da, ez? Ero, berdara, ere esamola esago, mita pertsinartean, eta egitez, eki edo, edo, edo e, erri edo, irartean, zirian, eta ola, ahon, ango estatu horiek, <risa> ez pizka da diena goi koroka mira. Ez sak, e, eta orduan estatu hilek berra herriko dira. Eta orrian eh, gorduak eta eta dendiak eta besteak, eta orduan beste pisan pelikula ezko dira eta ezagik, hori gordue naizetarria eskolekin ere ez da hori berriko deia azpia. E, Xi ondiego izan da indarloa eh ukaintara zo sailabizi bisaila laffer Turki egin. Iari badute, e, Turkienko kurduek arazola dian, nire gauk egun astatu ikusten egin, beste e, hautexi batzuk Baina, hor e, Turkiaren ere, ere, beste Sirian eta Irak enta sartzen, Irak ente zer egoi eta, entzatuko dira, zerbait egitea, eratzea Turkiaren, ez Turkiak ortea, enamor, gartuak galduz, dira Turkiaren, enamor que esta no se va a dar ¿Aquí? ¿Me voy a dar la idea de poder, la orden? ¿En lo... en lo que sea la voz? ¿En lo que sea la voz? Sea, bueno. ¿En es que voy a dar la orden? Bueno, bueno. que había que se había diría que era eh. Bueno, pero... ¿Aún vale? te saca un taquita? elementos que están bien recordar el, el aspecto de la justificación en el imparable y, y el trabajo el concepto del trabajo también un poco como un elemento central en nuestras reivindicaciones que de alguna manera procedía o sea, emigrar para, para poder vivir vivir la, la necesidad del trabajo para, para vivir pues ...es una reivindicación de quedarnos aquí... ...no tener que salir fuera a, a, a trabajar. Aquí, pues bueno, este año mismo estamos con el 2016... ...capitalidad cultural de, de Donostia... ...y ha sido también, pues, o sea, me ha, me ha recordado... Eh, ...ese concepto que aquí todavía no no manejamos... ...el concepto que manejáis de turistificación... ...lo que es el, eh, la industria del, del turismo, ¿no? Es, estos aspectos hoy también un poco no sé mi parable ya ya lo, lo contextual y de alguna manera en, en mucho tiempo aquí todavía no, no, no se ve no se ve muy muy claro se tiene como muy metido esto de la sociedad de servicios y trabajar en los servicios como pues es un trabajo claro que sí que, que te ha ido un poco a vivir pero que la verdad es que no hay poca, in, eh, relato, poca interacción con, con la naturaleza, que se le parezca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejáis estos conceptos de, de, de la de turistificación y o cómo habéis actualizado, supongo, cómo seguís mirando sobre estos conceptos de, de, de, de turistificación y trabajo? Bueno, ahora soy Naucia. Gara jartan, lo haurik unende ez da horno eh? Baina... Eh, eh, arazua zen hiperraudean. Eh, Amdatz, nagozia edo, kasi bakala... ...ekonomia gara pena ...turismo. Zatako, eh? akmatu dugu, kriks beribat... ...turiz Eta eh beraz hori ez dirula onartzen, ez? Horiana eh bug eh aprobatu duguna eta proposatu duguna, eta poutsatzen duguna da gerapen ekonomiko horrekatu bat, ez? Sakarik turismoa da, turismarteria. Eh, hobek eh azalduteki igur dena eta hori dira eta kultura bilakatzen da ere turisten zerbitzuko zerbait jasifiziala eta zerbait komerziala. eta ez da benetako kultura, zerbait Kultura eh bilakatzen da kultura, ez? Eta eh so zaiteko takito. E, eta aurrera da, aurra shunar da, shunarena. Eta ekonomiko biri bat turistua kegia Mexikestan laite e, inbertizazio hilgua eta e, e, egiturak egite eta e, eraikuntzak eta gaiatzeko guztia e, ekonomiko obtiva lanbosko ez tira sortzen. Ero dira laportu prekarioak, udakoak, bezkiparatuak eta eta ezan beste. Serta turismalde emainez lehentasuna industriali ezaior ez baita. Eh, da gukereten dubuna, ehreten dubuna zen, ba, E, turisma bakarrik ez. ez e, ekonomia garapen bat berda Eta turisma izaten aldo toki bat, baina toki ikiti bat, parte bat bakarrik. Eta behar da horreka bat izatea. Eta behar dia, ekonomia ekonomiak er, garapen beste motako batzu. Industria, laborantza eta nire ditan. Bai? Eta turisma edu ondua onduan. Ean, turisma bakarrik ez. Eta turismateria hez, turiktifikazioinia hez, eta beste garalten ekonomiko modelo bat. Bai garatu. Turismateria ekin, e, bat irakondorioak maibuzetan, eh, baina baita ere, baina e, egoizan tesioak, lukaren tesioak, eta ober, eta bat. Azkenean, lukar, lukaren tesioak goitioa, laborariak iztut ere. Lukaren txikitzena, beaz, laborantza beitioa, bat, eta bat, ondoia turismoa keria. Eh, eh, eh demografiane de eh, eh, eh, es, aire de siruaren arazio suruareada da, eh, zer son normalta txunduek, eh, guasi herriak, osea dena kotala o sea, landiera, osea kotala landiera pun eta herriak zen gutzuten aidea, ertak eh, ertego herriak charcharzenia eta anere inguresak eta tapa tapa pasatzen ari da eta resultatuatzen ari da. Resultatuatzen ditzen, pues oso no galtatzen dut, oso no galtatzen dut berriatar dela baina. Oiola, hau une sentatu. Oiola, demokrazia nere bai. Eta demokraziaren modelo, honen artean, jo berdu dutarazio. Ka, señor, corre pues en duda, pasea ditu. E zer da, badira, badira Shirikoara tasoa. Jaizak da, badira Shirikoan gustatu biaren bai. Naiko zaka gustallian ari atera eta tozener kaputi, baina eta tozendira ardurak. Horregaren azteruke hiztira, ez dira inplikatzen nostide kulturales eta ekonomiale eta bozkatzen dute, e, arpantxerioa zerkuinean, eta kitxoa. E, eta, behar, hori bortzak ikutuko, hori gara gina dutak. Eta hori eta boz da eglama lurtez, dohokan batuari esker, hori gelgia zidugu. Baina, dohokan batua geldituz genozti, begiz batzitu ere, beste diskurso bat. Ez da turisma, dena turismari, badira ere, dilu ebertziketak eta dilutatziak beste ekonomiak arde batzu eri, laborantza, bueno, azpionidoa eta, eta otan ere badira e, aintzena mendu batzu. Hainan, turismak ere erdu berriz, erdu da berriz, du garen berriz goitik binten dira, egoitzak ere berriz goitik binten dira, eta, e, aratzori ba, etako, Zer, zentzen hori... Zer, zentzen du, zentzen du, eta enakunteta, azkenean, kultura da, riba da dutzeko, eta dut du, eta dut du. lago, eta... Ozti, hori buzia, hori entatu da. Eta, egizko hori, hori begitza diatu da, eh? Otako, gure... gure Jaro bena da, eh, instituzio berri bat emanez eta instituzio berri horiek beharko ditu eh, eskumenak baita ere, ekonomia gara baita turismoa, baita egoitza, eta lukaren bezua konibuziak kude hartzeko, za egisa, horiek hau bat atxegitzeko, ez? Genan, eh, ez eh, da batek gana, instituzio berri horiek, nahiko eskumen uberen duela horiek egiteko. Hort, beste, boguka bat bera erbaiteko ograbak modar ondok kostra ta zotte aia horitamak biya persona beriego turkolarra eta ah estay rasismoiro e, itxarrenak oba da araso futur albat da Europa mañan, zegoetatzen da, datorrela hori, ez? E, Inglaterrean egin duten brezzi, kino frantziar gadoik dara, ez? Es? Esateko pitsikoizugu, ez? Es, Nogu bat, duan hor zertatzen da. Zerat, fenomeno bat, datorrela mundu oso edo zertatzen da. Horrekin ingoetzen, era beran buru bur desabetzeko edo bueno, pero no arriva. Hugo gisten diote mira el campo tal, sabes. Tal, tal. Uratza, plaza, osak. Itzikarazki aldak, Ema? Zgeen... Ema aboberi urte eta eh, asik, ama, asik e czego odait etak. E hum Mak em ini, 21, migبة egoitza hatuko borgズ Kalau biz expedition kendua erkewa eskei ultightetan. Ega me���venanten e laser irak urteana egin. G nor preso paraleloa bat dugoo hemen ororetan eh eh da 50. urtetarako 90. eh larri urtetan Espainiatik eta horretarako eh eta izan ziren ana eta horien solutzarresedo soliense ezbaitazuagunek ez dute ikusten duen eta soilan litzatu zuke gore basarrak preso paraleloan ez hori eh iparra Sevillaetan da eta ez ziren eh, Franziakak ez ziren... Eta, ega... Esna horra doz... Habe txileu daten, ega... Eta, egin, eta benzen, egin, egin, egin, egin, egin, egin... da... Eta desberdinada... Mirua duzurako, abera eta iarri garritza batzi errostean. Erraritatea, izan dut da, frantzesak etorinira iparraldera, euskara galitzetzen da, etorikin mazuletorik zironea izerdiarekin soiz batzut irabaztera, ez dugu jakin integratzen asko eta asko, eta ertatuko zei guagian ez espanizia da, beste ari egitepe. Jariak podugu esku eskerra, esku esku bian, jarri eta esan erriba bada saia zein beste gurekin bizitzera. Ara komunitatak, gure hizkuntza baina dela isubala izango dugu. No, so baina eh? <coughs> ez dago so ezberdiena poliishman, ez da balarte horra bai. Eta solia kea frono dator dena ona. La mera ez da mitram dela. Jaiztira Da duta bizitzera. Eh gurekin bizitzak da Baina dinuduna, ez da konikin bizitzatzen du. Da, patske bat ere bizitzatzen Da, laxeta sungu edu, edo, ikuskia, e? eta parranda egiteko. Ez da bizitzatzen du e? bera, eh? Bera da, ego, sartzeratzen da. Gaurieta esterminak, Colombia alumbاب era incarcerated y laboral,... bueno, ¿verdad? Eso era una mujer laughter ni tampoco. A una mujer a escuela para ni las maneras que quiere content Francia. ¿Cómo te va a sentirme? Bueno, ya las cosas algunas... Para nosotros tenemos en nuestras인가. Tornándido A el transher eh e, sindikatu orainkoa eta beste sindikatura zergatik lanbolariak, antzin sindikatura puntu eskoinekoa eta laborantza laboraria ondiera defendatzen dutenak, hortuz ere ez eskol politiko eskol laborarien eta pertsona sindikatu hori, e eta horren laborari suiak eta defenditzeko eta e, sindikaturrekin Du, jo, joan eginez, sortu e, eta laborantzea gamara. Eta laborantzea gamara da, elkarteoan, laborariak eta laguntzeko, eskoren laborariak laguntzeko, hori handez da, ez da, ez da, ez da, sí. e, Hori, elkarteo hori, laborantzea gamara, susten du, iparaldeko gizante posoak, ez? Baraik laborariak, presekretariak, ez da, aguten gutziek ez, eta hori da, sortu den, sí. iparaldeko bai bat, eh, kaskolarisala eta beste kooperatiba estaba. Xiotiparaleko laguntzarare eh, beste testa indartzeko. Orean egiaztore eh, laguntzen ditu ere kooperatiba sortzaileak, eh, kasnateria edo eh, arakia que biotería que batzuk keta, eta eta laguntzen duta bizitzatzen dutu iparleko laguntza. Laguntza mundua beraren eh, estaxi, eh Gaborantza ekin, maherik ez dazki, dazki, lan posturik zontzen. Gazte, han egoiteko eta behar dira landegian. Eta landegian sortzeko, hoi Siberun iten dutezeko dagoen da. Habar bat, e, sortu dena, eta bada dago di nagoika bat xiberun. Eta bon, bukundek ebetzen dira, hainan, ari da hor, Eh, Bina minta bat ere, industria bainan ere, bada industria izan da adena bo industria tradizionela bat, da hobet pisten ari edat izko bat. Bainan, bat nek aldean, baxana bat eta gondi bat eta hor eskaz da bat izko gazteak hor bizitzeko, eta hor lan egin hartzeko, lan mampusko bizitzeko, eta hori industria Bala, zeboet egiten da, ez da, genabel ez, baenan, baenan bat hainitze egiteko. Eta bat eta bat hain ere, baita bat nintzera mairean, bai, kontentu uto, eiko, no? Batu gu, jakobin izmuelean, aldor bat, adireaz, da boraz, eta ikiten onduan, han txar sandikatu bat FNSA adibidez, betria edena, oztopoak imartaren eh jakin konponeria. Ikusten du gobernent landibia sindikatuarike eta hala da berduan horrela lanbatitzen eta ikusten dugu zetiketak komixta zenak, hori eskerrik gobernura ere postop kimate nagusia landibieen posta, eh? Baian arazu betako zure kontuak ez diru, hori ez diru, hori ez lagiren landa hori, landa hori, ezketako uguak, galdera aitzi bat hola, horna bat, goan bukatzeko hola. hau eztera ba, bai, hori ezbait medunasan zaio, hola. suen ere eta ezbait hartu bizitzendo lu, ezik. jaske mentaturen. hau ere ezartura. bai, roki hori gabe joan jaio, aterea hutsakulu, ha. autoko zertata regulatokia está muy guapísima, ya te estaba picando el amor, te la has muy jovo, esto bueno, hay compañerado, por adelante hago un montón de actos, bueno, quiero decir más de guerrilla, también está roto en esa hago el, estoy bien, muy traigo tener la charla de favor ahora, yo bien, vale. No va a cambiar este hori, pues estoy, os vale y